Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anza 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al Wa an'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlilhu fala Allahu Taala Ilallah. Wabillahi Jibril. Wa ashhadu anwal Muhammadan wa 'ala Muhammad wa 'ala sittina Muhammad waridussalam. Wa aadul tahmin shaytanul asyiyin. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa man ahtna qadhamiyyin. Daa'ailillah. Wa hamil aswadha. Wa qalay minniyya Apabila silbar sama aini warisan daripada zaman zaman terdahulu dengan zaman zaman sekarang, apabila terdahulu dengan zaman apabila terdahulu dengan zaman apabila terdahulu dengan zaman. Boleh? Boleh. Boleh. Sama. Sama. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Silahir Rahmanir Rahman Sifat Allah yang seterusnya itu sifat Sama' masih lagi dalam sifat ma'anin Sifat Sama' iaitu mendengar Sifat yang ke-11 Mendengar Untuk dengaran Kiriman Allah SWT yang berpaksud Dan Allah Mana mengetahui segala sesuatu innallaha 'ala kulli syai'in 'alim hadirin allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala yang wujud tanpa berdengung pada suara ada setiap sesuatu pun yang tidak didengari oleh allah subhanahu wa ta'ala sama ada yang bersuara mahupun yang tidak bersuara jadi perbedaan pendengaran Allah dengan pendengaran kita ini. Kita mendengar sesuatu yang mempunyai frekuansi bunyi Kemudian kita mendengar frekuansi bunyi itu di antara lagi kurang 10 1090 10, negatif 10, 10. Sebenarnya kata tu Mampu-mampu Mampu-mampu Pada satu tahap lebih nanti Dengar kita tak ditinggalkan Dan berapa Seterusnya sedikit nanti Bunyi yang dah terkuat Memecah dengan tentang bentang Mendengar kita Dengar-bentang Sebab tu dalam Quran malam kita antara Azab yang Allah pun menemukan kepada Kau-tau terlebih dahulu Iaitu selalu tau tekan Tingkatkan lah, Supaya hatau wa jadi satu tegan ni mereka. Shalat, habis, teruskan mereka dengan apa yang mati. Apa itu seks? azan yang melakukan untuk membawa petang yang ingkar? Adalah satu, satu tegan. Soalan yang kuat. Ini peramah. Jadi soalan mereka satu mereka. Anjingnya disuruh satu tegan dari, entah macam mati. Tidak ada Malaysia ini orang punya mendengar, tetapi yang hanya boleh mendengar dalam kadar yang tertentu dan yang apa lagi kalau yang terlalu perlahan pun tak boleh dan terlalu kuat pun tak boleh dengar Jadi dia punya ya, minimum, minimum dan maximum dan hanya pendengar bunyi Malaysia hanya mendengar bunyi tetapi mendengarnya Allah SWT bukan bunyi Allah mendengar segala sesuatu mendengar segala yang muncul jadi mendengar Allah pun Kita tak tahu kan? tak boleh tak dan tak ini di mesti dia sampai bayangkanlah juga dan kita menyanyi dan kita tahu mendengar tahu kan okey dengar kan mesti dan Allah kat dalam kita unik mendengar Allah ni bukan perlu berdege saya ni kalau orang ada dia pasti kalau benar-benar berosa jadi petak tak boleh menengah Yang diperlu pada sepuluh Yang diperlu pada sepuluh Yang diperlu pada sepuluh Yang diperlu pada sepuluh Tapi Allah SWT mendengarnya Allah SWT itu tidak sama dengan makhluk Tidak perlu kepada Menengah ataupun menengah Dengan sepuluh Dan juga bukan hanya Menengah buli saja. Allah menengar segala yang Mujud Yang muncul tanpa berlangsung kepada Sebagai alat Jaya perantara yang ada yang mendengarkan dan yang didengar Itu Allah SWT Allah dengar dan Dan terhadap segala yang dulu Dan tidak ada batas Ini kita juga Kalau orang-orang yang tak pelajir Kita dapat dengar Bila menangkap terlalu kuat Pembuli yang tak terlalu kuat pun Mereka menjahkan pindah-pindah putihnya dan kalau kalau tu banyak-banyak was, -banyak 10 orang yang tak cakap Dekat ni pun ni telah penang Tak tahu bahawa tu Tak faham Tak dengar-dengar semua Tapi Allah baik Ini lah manusia ni Setahagian kecil daripada Sifat mendengar Supaya uh, Manusia tu faham Sikit lah tentang Sifat Allah yang mahu mendengar Jadi kalau manusia mendengar manusia tu kan mendatangkan faedahlah kepada diri dia. Bila ni awak buka saya kan saya tenang kan ini satu prinsip asas. Prinsip Dan di situ Allah itu untuk, untuk, untuk mengajar manusia dan menjadi satu contoh. Untuk manusia bahawa Allah itu Maha mendengar dan apa yang Sifat mendengar yang orang bagi pada manusia hanya sebahagian kecil saja Daripada sesuatu mendengarnya Allah Dan tak ada orang yang bahagian macam mana mendengar Mendengarnya Allah itu sebabnya Allah Allah Jadi manusia mendengar benda-benda yang berbunyi Mendengar sesuatu yang ada bunyi, ada sound dia, dia punya ni Kadang-kadang frekuensi dia juga Level-level frekuensi dia Kemudian ada minimum dan maksimum Minimum dan aku tak boleh banyak ayam pun tak boleh Dan betul-betul alat lah Dengarlah kadang-kadang berdengar Dan kadang-kadang sedap Tidur tak dengar Walaupun dia Ok normal tapi Tidur Tak dengar kan Itu sangat bagi Allah tidak ada satu pun yang tidak didengari oleh Allah Sama ada yang bersuara Yang tidak bersuara tidak Mustahil Allah SWT itu pekat ini yani tidak mendengar Dan mustahil juga ada sesuatu yang wujud Yang tidak didengari oleh Allah SWT Mustahil juga Allah SWT mendengar dengan pendengar Dan mendengar itu satu keistiman yang baharu Sedangkan Allah SWT tidak berbisir dengan kita disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk makhluk memerlukan jelinga untuk mendengar tapi Allah tidak memerlukan jelinga untuk mendengar kerana kerana jelinga dan jelinga jelinga itu adalah satu yang melambangkan kelemahan manusia kalau tak ada, ada jelinga yang kita dengan jelinga, tidak tidak yang jelinga Maksudnya dia suka dulu kepada dengan datang sini untuk mendengar. Jadi sesuatu yang perlu kepada sesuatu itu berarti lemah. Ya Allah tidak perlu kepada sesuatu. Allah berdiri dengan sudah berisi, yang sudah Jadi Allah tidak perlu pada sini untuk bicara. Ya silakan awak kan. Para yang bertanya, para singa. Bila dia tanya, bila dia mendengar, dia akan kira-kira-kira dengan telinga. Semuanya so, dari serius. Jadi, maknanya setiap kali dia nak mendengar, perlu kepada serius. Jadi, perlu kepada telinga maknanya lemah. Sesuatu yang perlu kepada sesuatu yang lain atau bergantung kepada sesuatu yang lain untuk mengelahi sesuatu hajat. Itu berlaku, berarti benar itu lemah. Karena apabila tidak ada sesuatu itu, maka tak boleh mendengar. Jadi, perlu. Ya Allah itu... yang mengubah nasih. Ini tidak... Terlalu kepada sifat pun Bergantung kepada Zal di itu Sifat sama ialah satu sifat yang Azali Yang meningkat tentang segala Yang wujud Maknanya begitu tadi kan Allah itu mendengar segala yang, wujud, yang tapi ada segala yang dihidulkan. Jadi kalau sebelum adanya benda yang munculnya Allah mendengar tak? Jadi begitulah di sini walaupun belum belum muncul lagi benda yang dihidulkan oleh Allah tapi Allah tu sudah pun mendengar. Sudah pun memiliki sudah mendengar. Walaupun benda yang kencingnya itu belum lagi ujung, belum lagi diujungkan oleh Allah, tapi Allah secara azali nih sifat benar. Naraaziyah ini juga bahwa penyingkapan ini bukanlah sama seperti penyingkapan sifat ilmu Allah Swt dan sifat pasal penghantaran Allah Swt. Ini kerana setiap sifat berbeza hikatnya yang hanya diketahui oleh Allah سبحانه و تعالى. Allah mengetahui segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Tetapi pengetahuan Allah itu Allah bukan seperti pengetahuan manusia, pendengaran Allah bukan sama seperti pendengaran manusia, dan juga penglihatan Allah juga tidak sama seperti penglihatan manusia. Zaman Allah. Saya mana Allah orang, dan setiap kita berbeda beda. Saya mana nak nampung hayat tiap dengar Allah tu Allah ni je lah. Yang tahu kan? Ijat yang kita nampung tiap lah. Mesti tiap hari oleh Allah abang segala. Sebagai ciri lepas sifat mendengar, kemudian sebagai ciri lepas sifat melihat, dan sebagai ciri lepas sifat dan kita punya mendengar, melihat ni perlu kepada alat, kepada selalu Tak mendengar, perlu kepada peningan, peningan, peningan Tak melihat, perlu kepada mata, bola mata, cahaya dalam mata, cahaya di luar Kalau tak ada benda-benda itu maka tak ada dalam Tak boleh melihat Itu Malaysia punya sikap mendengar dan Melihat Jadi Allah SWT punya sikap mendengar dan melihat adalah al-Ghani tidak sama dengan manusia. Hakikatnya, bagaimana itu hanya diketahui oleh Allah SWT. Ia, yani sifat sema ini merupakan satu sifat yang dapat ditakkan hanya melalui panduan wahyu Allah semata-mata semata-mata. Jadi tahu ini kita ni Allah mendengar, adalah wahy, wahyu. Rasanya boleh jadi maham mendengar Faedah mendengar kan banyak kan Dengan mendengar kita memahami segala tu Betul Dengan mendengar boleh menyebabkan kita terhibur macam ni Dengan pujian Mendengar-pendengar juga membuatkan kita mungkin uh, diperingatkan pada selalu Kan, yang berita kan Huan, ya Huan, kena-kena buat salah Dia, dia kena-kena Huan bawa, bawa dengan bunyi lebih banyak Tersedar Jadi, faidah-faidah dengan pendengar banyak Kan Jadi, kita dapat faidah ya, yang banyak lah boleh suka mendengar yang Allah berada di bagi kita ni Dapat Dapat memahami sesuatu juga Dapat apa ni Diberi peringatan dalam sesuatu Kemudian juga dapat menyampaikan Sesuatu juga Macam mana bisa lah Apa ni Bila ni Bila ni mendengar pun, si kan Baru kita sebab kita mendengar Barulah kita dapat Menulakan lah. Ali, apa yang kita dengar dulu Tampak pendengar kita nak senang-nang dan nak nak mengeluarkan balik itu tak boleh macam budak yang belum pandai pendek ini tinggal ada eh dia ada ada sahaja, insyaallah. Benda sampingnya boleh oh boleh pun, mungkin orang ramai pun dah pergi. Bukan nak tak boleh banyaklah faham faham. Boleh siapa yang mendengar yang Allah Subhanahu Wataala beri boleh mana sila. Dan apalagi jika boleh ngapa lah, lebih jarang kita. Dan dia bagi sifat sama, Allah s.a.w. berfirman Wahawad syami' al-basir Nah adalah dia Yang Allah Maha pendengar lagi Maha Melihat. Surah syurah ayat 11 Sabtu Rasulullah s.a.w. berkata Wa innakum labtalu asamun Wa la a'ma wa innama Talaun al-syami' Maksudnya sesungguhnya Kamu semua wahai orang yang beriman tidak berdoa kepada yang pekat dan butuh Tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar Lagi maha melihat Asyirwayi mahu harimah miskin Sama ada waktunya berdoa dalam hati Kalipun Abang tetap mendengar dan mengetahui Apa yang berlintah dalam hati Itu sahaja Sifat Sama Kemudian bahasa setelah bahawa kelablah itu sedang melihat Ataupun bentuk kelihatan. Allah SWT yang bermaksud ini dia mahu melihat segala sesuatu inna Allah samii'un basirun inna Allah basirun wa sama'un wa laa ya'fu. Artinya ya Allah SWT Maha melihat segala yang wujud tanpa memerlukan mata. Artinya, Allah, sama ada yang wujud tersebut berwarna ataupun tidak Sama ada wujud yang wujud tersebut berbentuk ataupun tidak Ia bukan satu cipat yang azali dan tidak berubah-ubah Sama ada yang sama tadi, bahasa sama Allah Melihat segala sesuatu yang wujud Tanpa menggunakan masyarakat Misi ini hanya melihat sesuatu yang muncul yang tertentu saja. Malaikat muncul juga. Jadi, nama, nama, Allah muncul. Nama. Jadi banyak masih lagi masih banyak benda yang muncul, Tapi tidak tampak, tidak dinampak oleh manusia. Tetapi Allah swt melihat ataupun Nampak segala sesuatu yang wujud Tapi kira kan apa jenis sekali makhluk pun Semuanya dilihat Kali Allah SWT Dan manusia ni walaupun kadang-kadang uh, Benda tu nampak, Tapi kalau benda tu gelas ni. Untuk melihat ni manusia perlu dua cahaya Satu cahaya di dalam masa dia Yang dulu cahaya di luar kalau misalnya cahaya yang di luar tu tak ada, gelap, gelita Walaupun dia ingin mempunyai penglihatan yang bagus, yang baik Dia tak nampak, betul? Sebab di luar dia ada cahaya, dia tak akan nampak Kalau dia juga orang buta, walaupun macam mana cahaya di luar tu terang benderang, Tapi dengan cahaya di dalam mata dia dah ada, dia buta tapi dia tak akan nampak, dia perlu boleh beri cahaya Cahaya di dalam mata, cahaya di luar sana Alhamdulillah boleh nampak Tapi Allah malah tidak perlukan cahaya di luar sana Tidak perlukan cahaya mata Malah tidak membutuhkan mata Tapi itu untuk melihat Macam mana Allah melihat? Wah, Allah nanti kita tengok berada di sini Kenapa? sifat-sifat ma'ani ini Akan terzahir pada zat Sifat-sifat ma'ani yang ujung ini Akan terzahir pada zat Kita akan nampak sifat tu Nanti pada zat Sifat Sampiah ni tadi lah Sifat Sampiah Sampah Sifat Ma'ani ni Bila tengok Zat Allah nanti Kita akan, tam akan tampak di Zat Allah tu nanti Sifat-sifat Kaya -sifat yang Ma'ani yang tujuh tu lah Dua perang sama okay. perang Sampah Kaya Semua sekalian yang tujuhkan lah Semua ni akan nampak pada Zat Nanti kita, syukira, kita boleh berulang Mereka Allah disyukai nanti tak nampalah susah-susah mak ini pada izzah Allah sama ada dia uji tu guruan tu tidak ah nanti manusia yang ada yang sampai itu agung warna eh agung warna nampaklah Ya Allah tidak bergantung kepada segala yang berada di alam azali. Perdesti macam angin. Angin kan tidak berbentuk. Macam tak apa. Ya Allah nampak kadang-kadang. Ya, sifat melihat Allah itu adalah sifat yang azali yang Tidak sempurna. Kata ini berarti sudut jujurnya benda benda ini memang Allah dah punya sifat melihat. Dalam benda yang ingin jahatmu masih kira-kira, terima kasih Allah itu tak sifat perlihatan sejala Dan tidak berubah-ubah, kita maklumat dia Nampak, tak nampak, rapun ya, Yang ini nampak, itu tak nampak Ada ini tak nampak, tidak nampak Malang setiap berubah-ubah, nampak sekali. galanya Misalnya Allah tentu puter Misalnya juga Allah tentu melihat dengan menggunakan mata kerana mata pun bukan seperti istirahat Senangkan dan Allah tidak boleh Mustahil juga ada sesuatu yang wujud Tetapi Allah Tetapi tidak melihatnya Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Daripada ilmu Allah Pendengaran Allah Dan juga penglihatan Allah Dan Allah tidak seperti juga telinga Eh sama lah Allah tidak perlu pada telinga untuk menengah Tapi juga Allah tidak perlu pada mata untuk menengah dia diberi mata oleh Allah untuk melihat. Maksudnya ini satu benda, satu ciri untuk bila ada melihat. Kalau <tuh> mata dia buta, misalnya, ataupun nah, tak, kalau tak ada mata langsung, tak nengok. Tetapi walaupun ada mata, tapi dia ada cahaya dalam mata pada Regina, walaupun, oh, tak ada, tak boleh Regina nak itu pun boleh sahaja melihat. Mereka melihat. Ia bergantung kepada sesuatu. Manusia bergantung kepada mata untuk melihat. Tak ada mata, tak boleh lihat dan penglihatan manusia juga terbatas kepada jarak nampak lah mungkin 10 km. nampak? 10 bergantung pada orang lah, ada orang lah sebab, -sebab yang jauh tak nampak ada yang dekat tak nampak, atau pun jauh pun dekat yang yang sempurna pengelihatan pun dia nampak pada satu tahap tertentu boleh keragian atas misi, misi balik, tapi tak nampak lah boleh jenguk saya so ditinggal apa, tapi abang tu tidak pernah. Apa ni? Kebingakan abang tidak pernah dihargani oleh aku pun. Abang melihat bagaimana sesuatu. So, so. Daniel Nafli, pemikir. Okay, okay. Seperti juga, bagaimana juga sifat mendengar, sifat melihat juga ditetapkan secara nafli, semata-mata. Ia satu sifat yang juga bermaksud peningkapan terhadap sesuatu yang wujud sejak azali yang mana peningkapan tersebut berbeza dengan peningkapan bagi sebab ilmu dan sama Allah dia wajib diimani kerana telah disebut dalam nas al-ra'ad dan sunnah secara dan jelas Maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat Dalam ni, tak boleh hmm. Kalau paskali, segera-gera Udah, sekarang Mustahillah, buta. kalau orang-orang berutera, kukak ya. Tak mungkin, Tuhan berutera, kukak Sukuplah, tentu, seorang dari Aqal Aqal tidak boleh terima dalam Sebuah esensi atau perizat Yang di lanturan, kukak Ketika pun, tak sekarang atli itu mudah Takkan mudah dan cita pun Betul tak Macam mana manusia pun boleh dengar Kita dengar Dari-dari atli mudah Dan atli inilah Inna Allah Inna mu bikul mechayim basaya Dan inna mu bikul mechayim basaya Inna mu bikul mechayim basaya Maksudnya dunia dia memahami dengan segala-sebut Kurang-kurang-kurang-kurang-kurang Setelah ya. ya. ya. ya. hmm. ya. dalam diri ke dalam-kurang-kurang Baiklah sama Mula dengan dali Sama-kurang-kurang Sama-kurang-kurang Satu tepat Wa inakum lam tadau asamun Walat a'maq wa inna ma tadau Yashami Maksudnya sesungguhnya kamu semua Wahai orang beriman berdoa Supaya Tuhan memaham meningat dan memaham melihat Di suai rupanya Perbahasan Tawid Amali melihat Allah Dengan kasihan mata hati. Rasulullah akan bersatu dalam hati Jibril tentang Maksudnya Ihzad adalah Kamu menyembah Allah Seolah-olah kamu melihatnya jika kamu tidak melihatnya, maka kita tahuilah sesungguhnya Dia melihat kamu hmm. Anta'budallah ke'an nakatara Nama hmm. menyembaklah, seolah-olah kamu melihatnya Fa'in lam takum tarah, sesungguhnya kamu tidak melihatnya Fa'in nahu Sesungguhnya dia melihat kamu Hadis siwayat, hadis berkara Ali adik menunjukkan bahawasanya Martabat Ihtar Yang merupakan kesempurnaan kehambaan Seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Berkaitan dengan Musyahadah Allah, yang ini penyaksian Allah Para ulama memindahkan bahawasanya Musyahadah ini berlaku dengan pandangan hati Seseorang hamba yang sudah pun bersih Daripada sebat-sebat bersemumah -sebat dan disinari dengan cahaya keimanan dan bertakwaan. Penjelasan tak tasawuf Okay, manusia diberi oleh Allah sifat melihat. Apakah kita sebaik untuk supaya manusia itu memahami apa tu melihat? Nah, Tapi tidaklah mempunyai perlihatan Allah Malaysia itu tidak dapat memahami Maha perlihatan Allah itu secara total Danlah ikat Tetapi diberi Dalam nah, satu beras. Semakin kecil daripada Sifat perlihatan kepada perlihatan manusia, sebenarnya manusia itu apa itu perlihatan Dan juga dalam bahasa tanya Mereka kata manusia ini merupakan uh, Manjahar bagi sifat Allah tetapi terjelmi sifat Allah kepada manusia. Dan manusia ini, Insyaallah Allah, Allah ini memperkenalkan dia, Zahid, Allah sifat, sifat dia ini, saje. Kalau tunjukkan ataupun terjelmi kan sifat-sifatnya kepada manusia. Sehingga so, manusia itu nanti lebih mengenal Allah dengan sifat-sifat ini. Tiada tuahfi atau sikap apa-apa terus itu. Kalau kita ini boleh melihat Boleh mendengar Bagaimana ke Allah yang maha Melihat dan maha pendengar Jadi Melihat manusia ni Underwood Aku melihat sesuatu Zohir dengan mata, mata Kepala Air suami di kota Aku lagi melihat dengan mata hati Terpagi pasti Jadi ada orang waktu Mungkin mata apa? Mata kepada lelaki masa zaman ini mungkin tu nampak macam tu nampak, tapi masa hati dia masa hati ni lain contoh macam orang yang menghina palsu, ini setiap perintah Allah dia. Bukan hanya nampak dengan mata Zahil tu Tapi dia akan nampak dengan mata hati dia Apabila Allah perintahkan kebakaran ikan misalnya Tapi Sebab hati dia bersih Disinari oleh di channel dia di jayak Bila ada dengan hati dia Disipat-sipat yang terpuji Ataupun terpengaruh dengan nafsu Maka dia akan nampak sudah pasti lah apa kebaikan sebalik berhentang Allah Wajibkan dengan engkau Tapi bila masih dia, masih hati dia buta, Masa hati dia ya, butuh Tak nampak Makan hati Yang dia nampak Mata Zohir dia Kemanganya dia baka negar Masa ni nusah Butuk dengan Butuk macam Mata pokok Macam ninja Menyesatkan Jumur Itu semua pun Apa yang Mata Zohir nampak Eh? dia nampak maka yang berbeda maka macam pelik kan? misalnya sesuatu yang dia nampak kan mata dia Maksudnya, kalau orang punya bahasa lah, dia akan nampak apa kebaikan sebalik Allah menjuruh maka nikah kan? jadi mazhab syahir semua wajib bukan maka nikah. dia punya kebaikan sebalik tu banyak sekali. yang tidak dinampak oleh orang yang tidak meniru bahasa Atas hati Kalau orang yang bunyi matah hati basura Itu nampak tak, pun, tak keluar lah Alasan-alasan macam-macam Kan Terlulah, terkenah lah Terusah lah Pelik lah, budaya Arab lah Macam-macam ramai orang Pakaian cikap pun tak ada berapa Kan, depend seluruh umur orang dia pakai ikat pakai tudung mesra pun ramai sampai ke luar ribu dia tak ada masalah ngoke yang tak pakai ker sibuk yang tak pakai sibuk dan yang pakai dia tak pakai dan dia sibuk sebab dia rasa dia mesti sebab mungkinlah sebab dia tak ni pakai jadi dia rasa kalau dia, dia tak pakai dia rasa salah jadi dia nak memenegakkan boleh tak pakai pula betul? akhirnya dia makan macam macam ni selama pun dia menetapkan bajik pakai yang mengatakan tidak wajib pun pakai itu tiga amal dari fitnah amal ke amal fitnah amal amal ha. mana dari kes berguruh dengan cara tak ada dengar amal kan punya alasan seye aman dari senang bagi tak boleh pakai tapi ada lebih aman dia tak aman ke wayo kan lebih penting kepada makasih lebih kepada menjaga kan? perempuan dan hargai perempuan dan individu tanpa pembuat itu wajib pemakat dan juga menjaga lelaki juga supaya masuk lelaki pandangan mata dia yang susah untuk di kan? sini tidak nelihat kalau lihat tu di situ tahap apa kalau dia buka lelaki dah jadi masa tak semua yang boleh jaga pandangan 24 jauh melainkan kalau perempuan semula rumah dia pun merontak ataupun mengatakan hak atasi wanita tak boleh keluar rumah, nak boleh keluar Tapi dia, dia keluar, dia kata tak boleh berkaitan engkau, tak boleh putar, susah sementara lelaki dah jadi masa tu lelaki dah jadi masa tu akhirnya lelaki dah nampak dah lama lama kalau nak pun lagi berhimpang, mungkin balik-balik dengan Kan? Tapi kalau lagi kebalik kan? Haa Tengok tadi juga, dua kali juga, empat kali, dua kali juga Habis Besok tu kan? so, dah berapa kan? Setelah pandangan, jatuh kali Kalau dia tengok semua hitam yeah. dengan Bukul orang terhambar Kurah lah sikit Ni tengok orang yang lucu ni Curin. Siap, dia, siap dia, Maklumat sering macamnya -macam banyak, jadi sebab itulah lah sebagai jabi untuk menjaga keselamatan lelaki dan perempuan seorang temanis sihir jaga Akan Maka rumah ada urusan yang penting, buat apa? Kena di rumah dan baca perlu buat keluar, keluar Tak perlu buat apa? Tapi Allah ada maknanya bagi semua nilai untuk dia rumah apa jenis puluhan lelaki ni. Belum kahwil bapak, dah kahwil seorang Jadi macam Kecam putih sahaja lah katakan, tak perlu nak buat apa pun. Tak, nak kerja juga Nak jadi kereta besar Nak beli rumah besar Nak jadi manager Nak pun, nak nak jadi mimpi Nak jadi semua, nak juga Tak ada Kurang kejap kan Abang dah kata duduk rumah ni Bawa kerja rumah, nanti semua keperluan kau akan ditanggung, tanggung Bapa atau suami, kalau dah kahwin suami, belum kahwin bapak berusaha, janganlah kalau bapak tak ada, bapa dah meninggal perempuan yang bapa dah meninggal tak ingat kara, ataupun anak tunggal ataupun perempuan yang letera ada suami, bapak kar, itu kan yang kita tak lurat tak kan kita tak berdukannya, Al-Amru, Rizal, Zafat, Istazahat Perkara itu Jika dah sempit, dia masih hidup Kita kalau memang tak kata bapak lah, Tak ada romi, tak kahwin, tak laku Orang tak nak, hidup batang kala Itu ada, boleh, boleh kan? Tapi ada cara-cara syarat, syarat dia Bukan beribad-ibad nanti Tapi kalau ada bapak Ada mas Bapak-bapak nak minta Nak minta Kehidupan yang mewah Alah Ini sementara lah Tak mengikuti kehidupan yang mewah Akhiratlah berancur dia kan Tahanlah tidak Sampai bergerak sahaja tak lama Isteri-isteri Nampi tu Ada ke orang yang lebih mulia Bila isteri ni. apa tak lagi mewah tu ni Kebanyakan, ha, majoriti Ada juga ada yang Allah berhati Tapi kebanyakan itu Nabi suruh Sampai kan ketika Dalam surah Al-Hazab Sampai yeah. Diperintahkan oleh Allah Untuk sama-sama mencerai kan, atau menerima seadanya Soal-soal itu minta Minta lebih sikit lah bukan minta rumah usah, rumah usah, rumah usah, Minta lebih sikit je Itu pun dikegur oleh Allah Al-Sahabah kan Akhirnya kenal ke? Kan? Nabi itu terbaik Jadi hebat Isteri saya Nabi bijak lagi. Ini pun tak ada nak ada naik juga muatnya. Alasan untuk membagiin bapa dengan melepasi bapa itu tak ada mana. Nak bagiin bapa nampung nak apa nak semasa saya bukan dengan, dengan cara Membahagikan hak yang banyak. Itu pahaman sini yang salah. Ingin membalas jasa. Tak apa, dengan belajar ha, di ini Master BSc degree, dapat kerja besar ke banyak. Atau masih boleh beli rumah besar tak apa, ha, beli rumah besar, beli kerusi sakral, endah. Bagaimana pakai rumah? Bukan beras dasar mah. Asal dapat kerjaan nanti kalau lah seratus peratus tak apa. Kalau yang kerjaan yang yang yang, yang di yang didapati oleh itu nanti ada yang mungkin. Mungkin halal kata-kata nanti jari-jari dia nanti akan haram Atau mempengaruhi pendapatan maknanya Nak bekerja terpaksa berdampur lagi perempuan Pada buka budak, tempat beli tak pergi berdampur lagi perempuan Nanti ada meeting apa, berdampur lagi Kita kan benda patut-patut yang haram menarik Memang dilatih di dalam Melaksanakan pekerjaan, kerja Terlibat mempengaruhi men yang haram maknanya Mempengaruhi rezeki semua pendapatan yang dapat Jadi kalau pendapatan itu betul, satu satu halal Kena pula yang company nanti pula di sini investment nanti ada kaitan guna haram Lagi nah, maupun tak lah Aku bagi kat mawabak sementara yang Syubahat lah dia kata Tak kata haram kan Itu namanya yang beras jelaskan mawabak hmm? Itu nanti penamakan semua yang kena panggil Kena kena tanya Penisak Tapi tak alam tu kan? Nak membagikan mawabak Balang akhirat mawabak lah Anak-anak yang jadi habis puan, mak bapak dia akan dipakai dengan makhluk-makhluk Di hari jaman nanti nah, Itu, itu nama dia Semarang jasa bapa. Doa ke bapa. Kan Nanti asyik, nanti burahan kata, niatkan sedekah tanpa ada ke muhapak Itu baru nak boleh berjasa Bukan yang bagi kita besar, bagi makhluk besar ke muhapak itu Bukan pergi berjasa dengan muhapak Nampak secara zahir dia Berjasa lah, itu bagi orang yang Nampak dengan mata zahir. Tapi kira orang yang nampak dengan mata hati, dengan baksirah Dia nampaklah perkara yang sebenar Yang dalam ketika itu, penuh-penuhnya nak menjelas Membalas kasihan baik orang-orang itu, apa yang sebenar? Bagi ni, kan? Hmm? Bagi syurga, kan? Ke? Buat pahlawan yang banyak-banyak, sedekah pahlawan yang banyak-banyak Atau penanggungan mahafak macam ni Atau bila mahafak nak mati nanti Sedekahkan bacaan-bacaan Al-Quran Betul-betulkan pahala-pahala itu Ini mencerita tentang Basrirah Nampak macam lagi roti kan Tapi ini Basrirah Orang-orang yang nampak dengan mata hati Dia kan melampak Pasal kan Ini Allah beritahu kita Penglihatan Zahir dan penglihatan batin. Memang para para sahabat ni mereka ini tidak, tidak tidak mempercayai apa yang dilihat oleh mata mereka sendiri. Mereka lebih percaya raja raja kepada apa yang diberitakan oleh Nabi Allah Shallallahu Alaihi Walaupun mereka tidak nampak oleh mata mereka, tapi mungkin nampak dengan mata hati mereka. Tahu? Yang mana yang mana sebahagian itu banyaknya zul, hingga yang beberapa yang berubah sebab dia nampak dengan mata hati Memaserah Walaupun pada Zohilnya Mata nampak macam susah Macam Kan Dahil, dahilnya, Banyak dikasih, dikasih Allah, Nabi Nabi Allah, Isri Nabi yang ke dalam keadaan Susah Kita kesusah lah. Ada orang yang lebih susah, kita kena tengok Tengok yang tadi orang tu Pakai motor usah, rumah usah. Orang tu motor seluruh ini kan? Tengok yang atas, tak tengok yang bawah Ada setengah orang semua, sempat Satu rumah pun, tak suka Kebatasan negara semua, sempat pergi makan bali Pakaian tak ada, selain dua je Pergi Somalia ke, pergi negara-negara Yang miskin-miskin tengok India, Bangladesh, Tak suka lagi Yang Allah bagi kita sekarang pun Senang juga tengok yang baik-baik Rumah tu, orang tu kita bersuara Ingat kita bersuara, bersuara tu senang Bahagia Allah, apa yang Allah ada, ada bagi kepada kita sekarang syukur lah ada orang yang lebih, nasib dia lebih, dua kali lebih ke ada rumah so, kita ada rumah-papak nak lah, ya. ada orang ada rumah, duduk boleh batal tak ada cukur dah tak ada orang yang nak juga rumah lu rumah-mahulu kita soal jadi orang ni tak dengan mata hati tengok dengan mata kepada sini je sini rumah asal tak tahu rumah. Kalau anda rasa seorang puji Ada apa boleh Tak nak selamatkan Tak nak faham tak? Jadi Mananya kita belajar Sesuai sifat melihat Allah Sebenarnya Allah Menjadikan sifat melihat sebuah kita Jadi kita kena ada Pengajaran Nak kena Apa Apa nak dijal Apa kesan dia Apa ni apa, apa Lepas tu, Manfaat yang kita tu 20-20 dia, daripada Mempelajari tentang sifat Setiap sifat Allah Tak sifat apa tu? Kalau hanya saya dah tundur Belajar saya Oh Allah tu mahu lihat Itu nah, tahu apa Tak ada apa impact Tak ada apa kesan Dekat kehidupan kita Tak ada guna Kita mempelajari Seperti MO Mengetahui satu-satu Yang kita belajar tu Kita ada Dia punya tahu dia punya Manfaatnya ketika mengetahui Dari ilmu berapa tu Bukan hanya kita tahu Hafal, jawab besa dulu Sudah, cepat dulu Ilmu ni Untuk dipahami kemudian Untuk diserapkan dengan kehidupan supaya dapat memberi manfaat yang maksimum Untuk kehidupan, dunia dan akhirat Kita belajar dengan belajar tu Kita belajar tentang sifat Pasal apa manfaat kepada syarat puasa yang perlu, kita, kita kita kita kita peroleh Jadi, di pasar ada dua, satu suara, satu batin, satu penglihatan mata Yang terakhir, satu lagi penglihatan mata hati, baksirah Jadi, baksirah ni yang banyak yang membantu manusia berjaya di dunia hati Sebab memang apa yang dilihat oleh mata kepala, tak sama dengan apa yang dia, oleh hati ini bagi-bagi orang yang hatinya bersih. Tapi dia akan dapat melihat dengan mata hati dia segala kebaikan di dalam perintah Allah walaupun pada sekoleh dia nampak susah, nampak payah, nampak tak sesuai dengan dengan zaman, dengan saya tak sesuai dengan dengan masyarakat dia tapi bila dalam bunyi mata hati basirah macam dia akan nampaklah nampak, bila nampak, dia fahamnya orang senang apa ni bermakna sebenarnya Yang pertama, langkah pertama berikan murah bawa. Adapun permulaan bagi martabat ehsan ini adalah proses murah bawa, yaitu merasa diri diawasi oleh Allah Swt melalui pandangannya yang meneliti setiap gerak dari hamba tersebut. Allah Swt menatur anesha yang pertama, Inna Allah aja naalaiku muratifah. Maksudnya semuanya Allah Maha memerhatikan kamu. Jadi melihat ni banyak dia, kan melihat, memerhati, jangan berhenti cabang-cabang ni boleh melihat. Kalau melihat sekali sekali dulu lihat kan, nanti kalau memerhati kan, nanti kan observe hmm. Apa lagi kita mau besar? Kan lain-lain hmm. kan? memerhati. Jadi, apabila kita mengetahui Allah itu Maha Melihat dan tidak ada satu pun yang boleh lari dari pandangan Allah. Di mana saja kita berada Dalam keadaan apa saja kita berada Kita pasti tidak akan Membuat sesuatu yang mana menurut Pandangan Allah tu Tak baik, tak elok haram ya? Ini pantang Tak ada kan? Yeah. And clear, And clear yeah? Tak apa orang nak nampak Tak apa kan? orang tak tahu Orang tak nampak yang Orang tu kalau ada orang Taba Orang Taba ni merasa sentiasa Dilihat oleh ya Allah bila takkan buat sesuatu yang Macam mana kalau orang sini nampak juga pada dulah. Ini yang masih punya perasaan malu. Ya lah. dia, kan dia tak boleh dia orang tengok one dia, buat, dia lah. itu dah kategori lain lah. Yang mana manusia itu secara fitrahnya nak dia nak buat sesuatu tu dia kalau orang tengok malu. Kan, dia takkan buat depan bawah. Jadi kalau dia dia kurang sabar, merasa atau muak ini sifat Melihat bagi Allah tu, maka dia takkan buat apa pun walaupun dalam keadaan bersendirian. Walaupun dia bersendirian ke dalam rumah dia ke, bersendirian ni tempat-tempat yang tidak ada orang. Dia bersendirian di mana-mana sahaja pun dia tidak akan mendatang sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi Allah melihat, kat mana dia pergi pun Allah melihat dia. Kat mana dia berada apa pun sahajalah dengan melihat, Mana Allah melihat apa yang dihati-hati. Dalam hati Allah tahu kan yang men tahwi, menyehat dan sebagainya Sebab tiga sifat ni dia Berhubungi segalanya Jadi dikesan apa nanti jahat daripada kita mengetahui bahawa Allah semua melihat Kenapa Allah semua kita punya diri bahawa jadi mahan melihat Supaya kita tak kuatlah benda-benda niat di dalam oleh Allah Kenapa bicarakan kenyataan malu Kalau Allah tengok, kalau Allah tengok kita dah takut nak buat, malu nak buat, pergi ke bawah Allah hibur, Allah ya Allah ya Allah yang, yang Katut kita, kita apa? kita, kita akan berhadap dia ni, dengan line dia Allah. Sebab kena orang umur mungkin mungkin orang tu dia tak malu dengan orang lain pada segi ah. Tapi la buat apa ni nanti dia. Ni apa le? Dia tak akan ada kaitan orang Malaysia kan. Dia tak kira. Mungkin sebagian orang tu, ha, sebagian orang tu, sebagian orang, orang mungkin dia malulah lah. kerana buat sesuatu Sebagian orang lain mungkin dia tak kisah Tapi Allah ni siapa yang boleh lari Semua akan dipanggil, ditanya oleh Allah Jadi di dunia lagi kalau dia yakin Allah Maha melihat Maka dia, dia tidak akan membuat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Seperti dia panggil murat tabah Rasa ke lah, dia macam lah penjuri nak masuk, masuk sebelebon ke masuk ke komplek mana-mana eh ada kamera kan dia, dia nak mencuri tu kan semua di site ni di sini pun ada kamera kat sila-sela di store tu pun ada kamera hampir <laughs> yang menanyakan dia tak ada kamera sebabnya ada Mana juga terlaca darak tu kan Semuanya, jadi dia akan berhati-hati kan? tu lah manusia yang, yang, yang meyakinkan bila dia meyakini bahawa Tuhan melihat, maka hidup dia akan terasa sentiasa diawasi. Jadi tidakkan buat sesuatu yang tidak disukai dia bah? Itulah bijak. Dia mengingat murakabah. Murakabah adalah menghadirkan dalam hati bahawa sebenarnya Allah swt sentiasa melihat dirinya dan memerhatikan setiap perbuatannya sama ada perbuatan bateri maupun baje. Masti pun, tak ada, tak raga raga pun tak ada. Atau ada raga raga yang lagi lagi. Anda tahu yang anda nampak apa yang aku bayangkan apa yang aku imagine ini, imagine kan? Seseorang yang sedaya melazimi sifat malaqah melazimi ini maknanya berterus terusan, sedaya lah. sedaya sesuatu terus sedaya akan menembusi hijab dirinya sehinggalah ber, sehingga bertemulah pemerhatian dirinya terhadap pemerhatian Allah bahawa kepada dirinya dengan pemerhatian Allah mahu ke atas dirinya. Faham? Macam gitu. Jadi orang yang sentiasa melazimi sifat muraqabah. Maksudnya sentiasa merasakan bahawa dirinya dilihat oleh di Allahlah akan menembusi hijab dirinya ini bertemulah pemerhatian dirinya terhadap pemerhatian Allah terhadap dirinya dengan Pemerhatian Allah ke atas ke secara kepada dirinya hanya bila dia rasa kan dia rasa ya Allah tengok aku Allah tengok aku Allah nampak aku Allah nampak aku hanya bila hanya dia tengok diri sini juga hanya jangan tengok diri di Dengan jangan cakap dirinya buat ni. Ada cakap buat satu benda ya. Yang yang Allah sendiri. Maknanya dia akan mewasihi dia. Asyik dia di awasi. Akhirnya dia akan mewasihi dia. Diawasi, dia akan diri, maka dia akan merasa solah macam dia tu macam Allah yang sedang mewasihi dia. Faham tak? Macam kita aa, contoh kan kita a macam menghadap seorang lah nak ada raja kena tanya kan jadi kan kita, akan, kita akan rasa, lagi, gak, lah kan kita kan rasa je lagi raja nak tengok apa ni jadi bila tengoknya raja pada kita jadi kita, kita sendiri akan tengok lagi dia lah apa yang buat. kita kan kita memahati dengan diri kita sebab kita, kita tahu kita akan diperhatikan kepada raja kita, kita akan memahati dengan diri kita supaya kita ada apa yang kuat nanti apa yang dilihat oleh raja-raja negara kita ni sampai tak ada kekurangan bagi kita, sisalah kena diri kita tu. Apa? Ainnya ni cukup-cumber hati akan Allah tu ber-ber macam pesatlah macam bersatu dengan mindset kita terhadap diri kita. Disebab Allah boleh lihat diri kita boleh hadir ke ni ya. Wa qiyamukum qalatul bila kita rasa orang tengok kita, maknanya kita buat dia tengok diri ke? Faham? Faham? Faham? Faham, Faham? sebelum kita diperhatikan oleh orang, kita kena perhatikan diri ke dalam apa-apa murah Dan kita, bila kita biasa diperhatikan oleh Allah, mesti kita pun terpaksa lah, kita biasa diperhatikan diri jadi pada masa masanya Allah memerhatikan kita Sebenarnya kita pun memperhatikan diri kita sih Ia ada masalah itu Sehingga bertemulah pemerhatian dirinya terhadap pemerhatian Allah kepada dirinya Jadi setakat mana nanti Allah perhatikan diri kita ha, Itu mungkin bergantung lah kepada yang orang Apa yang diperhatikan oleh Allah terhadap diri kita Kalau orang tu hanya sekadar mungkin kalau dia... Selalu gohel dia kan Jadi sejati-jati macam kita menghadap Menghadap makhluk katanya, Menghadap Aja kan? Jadi kita yang gohel kita takkan betul kan Kita tengok apa yang set Baik tu betul Tak apa, ke, ke kan? Sesuai-sesuai Tapi dalam hati kan Aja tak tahu Aja kan tak tahu berapa langsung kita Dalam hati kita menyempah Aja-Aja tu Aja tu ke Temaki dia tu pun Aja tu kan tak tahu jadi kita hanya sekadar memerhatikan zahir diri kita, kan? Sebagai ragi yang nampak diri kita. Memerhatikan zahir kita itu cukup, hanya memerhatikan zahir kita. Tapi Allah taala zahir batin kita dia nampak Jadi kita apa masyihlah pada mana-mana kita memerhatikan zahir zahir kita, dan pada masa kita akan memerhatikan batin kita. Maksudnya kita sentiasa mengawasi hati dan fikiran kita supaya hati dan fikiran kita itu tidak memikirkan kalau merasa ada sesuatu yang tidak disebutnya Allah di ba'lam mengetahui zahir dan batin kan apa kita fikir apa kita rasa semua Allah tahu apa nampak dia macam kita pun kena kita nampak dan kita apa kita rasa kita tahu lah kan apa yang kita fikir kita tahu lah jadi kita macam-macam saja lagi permasalahan kita itu betulnya bermakna Allah telah di kita zahir dalam batin paham kan ayo Mula-mula kita yakin Allah semua nak melihat jadi sifat Allah melihat. Dan Allah itu menyaksa melihat di e kita Maksudnya kerana Allah tu melihat di e kita Kita pun kena melihat di e kita Supaya apa yang Allah lihat diri e kita Dan kita juga tengok apa-apa orang yang kita e Zahir lah mungkin Dan akhirnya kita tidak akan Membuat sesuatu Ataupun secara zahir Ataupun memikirkan sesuatu Mereka rasa yang terbatin Dengan-dengan tidak Ia sesuatu yang terbatin Estan je lah daripada Barangkabah Akhirnya jadilah Orang yang di Saya ingatkan Allah Jadilah wali yang Nampak? Nampak? Mungkin hanya mengatakan Allah Alhamdulillah Boleh dia Secara akhli Allah tak menengar Kalau Allah Temaas Tak mungkin ambil bahasa Temaas Allah Alhamdulillah Jadi secara ni Kalau Allah suka menengar Allah puter Saya Takutlah puter dan yang, dari makmur innallaha sami'un basir sudah tak ada yang lain. Tapi dia banyak topik. Jadi kita nak sini kita nak ke sinam bungan daripada apa yang kita belajar tauhid ini sampai orang meninggal melihat apa impact delivery itu -by apa natijah dari itu. Ini satu paham betul lah ya betul lah macam macam akademik ilmu yang berberapaan yang akan meningkatkan intelligence kita di sisi Allah contoh agak-agak Ya rafaqillahul ladzina hanunhum wal ladzina wutul anwa darajat. Dia orang berilmu ni derajat dia kan naik. Sebab dia faham nusyhah daripada ilmu yang dia lepas. Kalau orang yang ilmu dia tu tidak memberi manfaat kepada dia, dia ada dapat info jelah. Ya. Kau orang tahu orang yang buat maksiat tu kan dia nak ya. ngele. Apa macam? Ya. Apa nampak kau buat? Nampak tapi dia ni secara tahu dia dah Allah tu melihat apa nampak apa yang dia buat habis cakap dia dan memberi kesan kepada, hmm. dia. Apa lah apa tak apa. Itu kajian ilmu pun tahu tujuan ni sebenarnya ilmu yang dapat tu apa yang apa keistimewaan dia ilmu itu sendiri melahirkan apa, membuahkan apa, memberi apa, kesan apa yang dia patut diberi dia apa yang betul dia dapat dia melihat kalau dia. Kalau pun nampak simple, H hanya dengan meyakini bahawa Allah itu maha melihat sahaja pun boleh menjadikan kita ni wali Allah Sama dengan orang yang hanya mengetahui, hanya maklumat jadi Allah Tu, itu uh, bahawa melihat Semua tahu, ada ke orang yang kata Allah tak bahawa melihat Tapi kenapa sebagai manusia itu dia jadi wali Allah, dia orang yang wara, orang yang disintai Allah, dia jadi Allah sebab itu sebagian tu, tak jadi pun, dia teruk malah kan tapi sama-sama tahu Allah Maha Melihat macam mana sama-sama tahu Allah Maha Melihat tapi semua dia tanya, semua dia tanya sebab dia hanya maknanya dia, dia ilmu sultan Allah Maha Melihat itu dia tahu, bukan hanya sekadar tahu je, maknanya dia manfaatkan ilmu itu. apa pun sultan daripada Allah Tuhi dia dalam mengetahui Allah Maha Melihat sesetengah bila muraqabah dan, dan diri, Hanya meningkatkan dia kepada tangga tertinggi. Faham? Faham? Allahu akbar insya-Allah. Namun, muraqabah tidak akan hadir pada hati yang sentiasa tamak dalam memenuhi semua keinginan nafsu yang sentiasa mengai mengajaknya menjauhi Allah Subhanahu wa ini kerana hanya hati yang jujur yang inginkan hanya Allah swt yang akhirnya Allah menerima memberi anugerah murahkabah ke dalam hatinya. Jadi bukan senang. Tiada begitu lah nampak oh tentu eh okey tapi jadi nah, kan lah. itu namun mana nya bukan senang sebab sudah terjadi ya. Orang-orang yang tidak berhasil Apa-apa pun Walaupun, walaupun dia mengerti Allah tu mahu niat Hati dia tu sama, Dia lah mengenuhi keinginan nafsu Dia Antara dua pertempuran ni Dia menangkan yang pihak satu lagi tu. Di dalam hati manusia ni Terjadi Pertempuran Setiap saat Setiap saat di dalam hati manusia ini terjadi pertempuran di antara dua pihak antara ilmu yang disampaikan oleh para malaikat dan juga antara nafsu yang disampaikan oleh syaitan ini syaitan yang akan mempengaruhi nafsu manusia berlangsung akan cuba mempengaruhi hati dan malaikat ini akan memberi ilmu dalam bentuk ilmu melalui akal dan memenuhi hati juga dan hati sebagai rakyat akan buat keputusan jadi pertempuran antara syaitan, fisikan, syaitan dengan fisikan para malaikat, 24 jam setiap saat dan keadaan manusia itu selagi dia hidup 24 jam terjadi pertempuran antara fisikan, syaitan dan fisikan, malaikat dalam hati kadang-kadang menang, kadang-kadang dalam kalau yang menang tu bisikan malaikat baiklah kalau yang menang tu bisikan syazam kalahlah maknanya dia akan tendur dalam masyarakat jadi kalau dia punya yang yang yang bisikan malaikat tu yang menang maknanya dia akan tendur secara setahan sentiasa 24 jam dan dua-dua unsur -dua ni tak pernah rehat tak pernah penat, tak pernah tidur 24 manusia tu dah yang penat tidur tidur itu pun kalau dia tidur ikut bisikan malaikat tak apa-apa ada kalau dia tidur-tidur ikut bersikap jatuh kan Tak dapat apa pun Tidur sampai Ada yang waktu-waktu dia maklumkan tidur Ada yang tidur sampai Lepas waktu solat Ada yang tidur dalam Mata dia mu Tidur juga ya. kan Tapi ada orang yang tidur Ikut bersikap mereka tidur. tidur dengan senang Waktu yang Yang Yang Yang yang, yang, yang di, di dengan tidur Yang mana yang tidak terlalu Terlalu Terlalu dalam tidur Kadarnya yang Yang Yang Yang Yang, yang yang nama menambahkan tunang sama-sama je berubahkan tapi dengan mengikuti bisikan marakad akhirnya apa-apa ada jadi sebuah kebaikan ok ha, jadi hati yang mana yang cenderung ke arah bisikan syaitan dan nafsu ni tidak akan dapat merangkabah tidak akan dapat merangkabah hanya hati yang jujur yang inginkan hanya Allah yang akhirnya Allah memberi anugerah murabbah kepada hamba-Nya. Segala-galanya daripada Allah. Tapi Allah akan beri kepada akimana yang ingin. Allah yastabi ilai man yasha wa yahdi ilai man. Ini. Allah memberi kepada yang datang kepada dan Allah memberi tunjuk hidayah kepada orang yang ini yang ada di yang ada perasaan untuk kembali kepada Allah, yang inginkan Allah oh, Allah beri. Abu Talib sebetul tak bagi jayat Sebab hati dia tidak ada keinginan Malu dah berjahat Dia baik dia bela Nabi Dia tolong Nabi Dia sangatlah sangat-sangat membantu Nabi dan Malah membela Nabi Tetapi dalam hati dia tidak ada di nabak ada keinginan untuk kembali kepada Allah Malah dia lebih Apa ni, Mengusama dengan sifat malu dan sekian dia kepada berjahat Kalau aku selamat dia orang aku Siapa? Kuat aku, aku, aku, aku tak boleh, hmm, untuk mana kemahuan anak buah itu? Ini dia, si aleki nila yang kamu saya dalam tempat dah sampai nabi dah buah dah kan, bujur. Allah turun, naik Al turun lagi. Inna ka la man ahpaptah, walaikunna Allah sahih man yajah. Kamu tidak boleh beri cajan kepada orang yang kamu sayang. Tapi Allah yang bagi hidayah daripada orang yang dia kata-kata Jadi keinginan Jadi kalau kita tidak ada keinginan Ataupun keinginan kita itu lebih ke arah nafsu Ke arah-ke arah yang agak menjahil pada Allah Haa tak boleh jangka Keinginan itu Allah bagi beristirahat Kalau kita ada keinginan Kalau keinginan dia mengarah ke mana Kalau keinginan itu diinginkan Allah Diinginkan kebaikan, diinginkan agama Allah Allah bagi Allah inginkan inginkan selalu kepada Allah cendung ke itu dah yang akan berapa murafadah bagi ahli maqab ihsan adalah satu zarf ini perasaan hati Tak kala hati bening dalam menumpukan Perhatian hanya kepadanya Menerusi segenap kehidupan Makam muratabah adalah permulaan bagi uslah ini, ini hubungan Berhubungnya hati seorang dengan Allah Dan permulaan bagi kurbah Ini dekat diri seorang kepada Allah Mula-mula muratabah Lepas tu uslah, lepas tu kurbah ini istilah-istilah kalangan -istilah tau. Apabila perasaan sejak diperhatikan oleh Allah, maka akhirnya akan ada hadiah kan, ada hubungan lah dengan Allah. Dan apabila ada hubungan dengan Allah, akhirnya dengan Allah. Mula-mula nah, tengok Jawel tengok kan? Tengok-tengok, berati ya, berati-berati. Lama-lama ada hubungan lah. Selama yang lewat. Kau buat tengah-tengah saya ni Saya ingatlah kau Bila-bila Nama satu Tidak mana ni Telepon ni Tidak ada ha, Dah air sampel Makin air jahit Itu adalah hubungan SMS Timbong Alpoh Tentang Akhirnya Dekat Ketamu mungkin ada hubungan Makin dekat Boleh usah kenal Akhirnya Kalau dia Dia dekat Dimulakan dengan Mata tu, Jadi maupun disebabkan Allah Subhanahuwataala ada ciptaan ini mesti mesti diri kita diperhatikan oleh Allah waktu kita akan memaka memperelokkan diri kita. Gelagam langkah sesuatu yang tidak tertandang oleh Allah daripada kita hanya adalah hubungan kita dengan Allah. Maka Allah mesti suka tengok kita. Dan bila Allah mesti suka tengok kita kita pun akan membuat sesuatu yang akan Allah lebih redha dengan kita hanya jadilah kita dekat dengan Allah. Senang. Nah Susah senang. senang bagi orang yang senang Susah bagi orang yang rasa susah Bagaimana? <tuh> Bagaimana? Jika kau katakan kau boleh Kau boleh melakukan Bagaimana? <tuh> Bagaimana biasa tak boleh tak boleh Bagaimana? <tuh> Anak henggal zanni abdihi aku menurut kesangkaan kau tu hamdoku dahulu oh, kalau dia dah susah susah aku boleh susah kalau aku mudah, aku. Tak, eh, dia susah murtad bismillahirrahmanirrahim Allah akan buka anak istighfar murabbaah uslah dan kurbaan Imam Abu Muhammad Al-Jari berkata sesiapa yang tidak menjaga murah Antara dirinya dengan Tuhan Maka dia tidak akan Sama sekali mencapai makam khasyar Ianya peningkapan Tabir hati dan syahadah Itu yang terusnya lah. Mula-mula murah babak Setiasa mengasa diawasi oleh Allah Hanya uslah ini ada hubungan dengan Allah Hati dia lah Kemudian akhirnya semakin dekat dengan Allah ha, Kemudian semakin dekat dengan Allah Akhirnya terbuka lah hati dia lelaki Danilah dia kasyaf Akhirnya Misyahadah Kasyaf ni Allah Melihat kasyafah ni buka Jadi baca kasyafah ni buka kan Kita dengar kasyaf Kalau kasyaf, kasyaf, kasyaf, kasyaf, merasa lah, kasyafah ni buka jadi kalau yang kasar ni maka terbuka tersingkat, takdir di antara alam malakut, alam jabarut, alam lahu. Jadi pada hati, hati manusia hati manusia ini terhijab oleh kerana jasad manusia ni menghijab hati kepada alam malakut, jabarut dan lahu. Tak dapat menghalang. Ini sesungguhnya kita kena tahu lah Kita ni ada banyak alam Cepat je ya. Bahasa Fatih lah kan Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan seselian alam Seselian alam tu pun sesungguhnya Banyak kan? Ya? Ambil alam tu Contoh boleh nimbang lah mereka, mereka tu Munjut Mana dia? Ada di kiri, di bahu kiri kanan kita Ada malaikat hafalullah yang menjaga lubang-lubang lubang hitung kita Ada malaikat pagi besar yang menjaga kita Ada malaikat jaga di depan yang di belakang kita Ada malaikat gambar resipa kita Ada malaikat mahu yang akan menjaga kita Terus sampai 70 kali Macam-macam jenis malaikat tu ada pada diri Kurang-kurangnya ada 10 Bagi setiap manusia Tapi tak nampak kan bagi Dia berada pada alam dia yang sendiri Dia alam malakut jadi kita tak nampak Alam Malakul Tapi kan sebagian orang tu nampak Alam Malakul Allah singkat, bila Allah singkatkan tadil hati dia Hijab hati dia maka nampak Alam Malakul Dan Allah nampakkan bukan Allah bagi boleh, boleh bagi nampak pada sesiapa pun Sebenarnya Tapi semua akan nampak bila dia matilah Bila dia dah hakar-atul maut nanti Mata tu teringkatlah semua Tapi sebelum tu pun ada sebagian orang Allah singkatkan jangankan orang Islam, orang kafir ni maulah singkap, tak saya pergi tanya apa-apa, tanya aku sekejap tanya waktu perang badar tu nanti Allah suruhkan bantuan malaikat, lima-lima dekat ke langit, orang kafir mana? Saja Allah singkap kan tak kira-kira dia orang waktu semua melihat Allah malaku Dia hati tu dia tersingkap Maka akan nampaklah alam Alam malakut, alam-alam alam, alam yang tu memang tu Memang dia tak nampak kan? Tak sebenarnya Dia hijab hati kita Tidak tersingkap oleh Allah, Allah Kalau Allah sendaki dia nak menikap hati kita Tadi tu Nak melihat alam malakut Nampak lagi Kalau Ayah Abu Jahal tu Allah boleh nampak Takkan kita tak boleh seperti apa-apa, terpulang-pulang nak pilih Siapa yang akan diberi, akan disingkap Pernah mereka kasyah, kasyahnya terbuka Tertingkap hati kepada alam-alam yang lain Jadi wujudnya kita ni kan, roh kita, wujud Malaikat wujud, semua tu wujud Berhantar pada alam lain saja. Dan setiap alam ini Punya sifat-sifat itu sendiri Tidak sama dengan alam yang diseruk ni Dengan alam mulut Alam mulut kita ni ada masa, ada tempat, sediakan masa dan tempat macam contohnya. Tetapi alam mulut tak ada tak ada masa dan ada tempat. Macam tu Allah mengatakan bila berempat. Oh yang tak faham ini ada bicara sini. Ada di Pulau Ang eh. Orang yang mengatakan bahawa oh, Allah itu juga bertempat. Apa apa ini mungkin jumur dia tidak mengetahui bahawa alam ni banyak. Ini kan alam ni alam kita ni tadi. Sebab perlu pada tempat So memang alam mulut, alam manusia ni perlu perlu pada tempat Kat mana kita pergi kita mengisi ruang atau mengisi tempat Berada pada tempat Dan kita ada jarak Ada waktu Ada masa Mata hari terbit daripada timur, tenggelam, sulah barat Jadilah satu hari Kemudian daripada tenggelam, sulah barat tu hanya terbit balik di sebelah timur Jadi satu malam satu malam, satu hari satu malam itu Diukur ketika matahari terbit Di setelah timur, sampai lah Pemalam bergabaran, akhirnya Selama satu satu malam itu berlaku selama 30 kali, 30 hari, jadilah satu Bulan Dan satu bulan itu akhirnya jadi 12 bulan, jadilah Satu tahun. Ok, sekarang ni sebelum penciptaan matahari Sebelum perciptaan bulan, sebelum perciptaan bumi Macam mana nak kira-kira Macam mana nak kira sehari? Bulan tak ada, matahari tak ada, bumi ada tidak ni kan. Maknanya hari satu hari je masa pun diukur dengan makhluk juga dan dia pun makhluk Diukur dengan makhluk. Ini sebab itulah alam-alam lain, alam-alam malaikat sebenarnya tidak dibatasi tempat dan waktu, apalagi Allah dalam tu memang tidak dibatasi di waktu dan apa. Jadi kita tidak, kita tidak boleh mengatakan makhluk tempat. Malaikat. Ya, okay. malaikat jenis itu malaikat pagi petang yang menjaga manusia pagi petang dia ulang hari tu tengah asar yang malaikat malaikat malam malaikat malam akan turun malaikat siang akan naik tu dia lepas subuh nanti malaikat siang akan naik malaikat aa, malaikat siang ke bawah malaikat malam kan naik atas pagi itu syib jalan antara langit dengan bumi apa tu Jarak antara bumi ke matahari Berapa ribu tahun cahaya Pelajuan cahaya Agak-agak malaikat yang jaga pagi pertama Dia nak balik tukar syur Dia tempat Dia langit atas tu Berapa tahun perjalanan dia ni tu. So, besok pagi dia nak datang balik ni Logik tak logik Logik tak ni. Malaikat tu yang jaga kita Yeah, bagi, dia nak naik ke langit besok dia nak turun balik waktu datang kalau perjalanan kita bumi matahari dia makan beri ribu tahun cahaya habis itu malaikat tu pergi macam mana dia nak sampai ke tempat dia boleh Beribu ribu tahun cahaya, besok dia nak turun balik sempat ke Atke, okay, Nabi pergi Islam Nara daripada Mekah ke Bersama Kadis kalau ikut zaman dulu punya perjalanan baru pula naik untuk Lepas tu daripada boleh maksudnya naik ke langit ke tujuh Berapa tu jarak tu jauh tu Kalau lah hadis kata perjalanan jantara Satu lah bumi ke langit 500 tahun perjalanan 500 tahun perjalanan langit. Dan daripada langit pertama hingga ni dia 5 Dari 3, ke 7, 7 Nabi nangit berapa lah Nabi nak pergi ke malam Nabi pergi Satu malam Berarti Nabi tu telah masuk ke alam Yang tidak diikat oleh Waktu dan keempat dan masih. Nabi menembusi alam melangkus akhirnya sampai ke alam Jabarut dan akhirnya sampai di alam lahut. Idris ni pun tak boleh nak pergi. Idris kata, "Wahai Muhammad, aku tak boleh lepasnya." Aku bila naik atas ni, aku kan hantu roh. Akhirnya dia masuk ke alam lahut berjumpa dengan Allah Taala. Ini Alam ni macam-macam alat. Kita perlu kita perlu memahaminya dan yang akan menembusi alam-alam ni hati kita, hati kita ni kat situ dia punya kursi, empat, untuk ke alam-alam lain ni hati dia. Hati ni adalah gerbang di antara alam muluk dengan alam malakul dan jahwaru dan itu dia Sebab itulah tujuan tauhid dan tasawwil hati bila hati tu betul-betul bersih. Tidak ada hijab Tidak ada Maksiat Tidak ada titik hitam Tidak ada Apa saja lah. Yang ada hanya bersih Munis dengan Allah Akan tersingkaplah Alam-alam yang suruh Nampaklah alam-alam malakul Kasyablah dia Nampaklah alam-alam dia Sama so, sahabat Nabi dengan Tengah tidur Nabi Kuis tak kira Kaifah Asbahtah ya, Arif Dia kata Aku, aa, bagaimanakah kamu dalam Kedangan kamu dalam pagi ni Dia kata aku, Kedangan aku pada waktu pagi dengan iman yang Mantap hmm, Bisa setiap sesuatu tu ada buktinya apa Bukti kau katakan iman kau mantap Dia kata aku berpuasa sepanjang hari Kemudian aku beri sahaja sepanjang malam Beribadah badan sepanjang malam Kemudian aku nampak seolah-olah ahli Dikit ahli syurga sedang menjarah Menjarah yang terdekat sama lain dan pun nampak ahli neraka sudah inspektor menjerit di persilangan itu itu dia dah singkap hati dah disingkap eh dia nampak alam ke bawah. kita tetaplah kau dalam keadaan itu Semuanya sememin telah mencapai hikmah. Kita pun boleh dapat pemahaman tu. Kala hati kita betul-betul bersih seperti betul berisalah kepada Allah, bersih daripada sifat yang terkutuk yang terselur mengenai hati kita penuh dengan sifat-sifat yang terpuji hati kita bersih daripada Allah yang hanya ada hanya ada Allah hati yang bersih hingga pada akan tersingkap kepada alam alam khusunya bertolanglah kepada Allah nak buka sampai mana malahan yang ada di wederan hia kalau hati itu bersih sebetul Akhirnya nanti apa apa segala apa yang ada di lansung maupun akan terpancar dalam dia satu tu orang yang khasyar dia nampak apa yang, apa yang akan terjadi seterusnya Sebab apa yang berlaku tu kan ada di lau mabuz Yang akan terjadi semula dikira di lau mabuz Jadi sebahagian lah, tak semula mungkin okay, sebahagian Apa yang berada di lau mabuzah akan terpancar kepada hati yang bersih Yang berkutus bersih Jadi, bagaimana? Contoh yang dia bagi, ada satu satu raja buat satu pertanyaan iaitu pertandingan uh, melukis negara China dengan negara Roux jadi orang yang buat tu nak berlatih di dalam Dewan ni, ok, sebelah kanan ni uh, Roux, dia bagi satu dinding dinding yang luas untuk melukis dinding tu dan terletak tabel tengah-tengah dan sebelah kiri ni, orang China dia nak okay, pergi satu dinding yang luas sebelah kiri untuk melukis dinding tu okay. Bagian masuk satu jauh-dua jam Bebang okay tu Akhirnya orang Rom tu bawa Bawalah segala apa-apa Alat-alat terpisah, ricah, turut Segala macam lah pakai pasal-pasal melukis tu Okey lah, janganlah tu, lukis okay, so terbaik Mungkin lah, nak-nak-nak eh, Siapa menang dapat dia apa eh. Tapi orang Cina dia tak melukis Dia ambil yang buruk Dia gila pening tu semua orang siapa serta pelukis dia tu Dia ambil ataupun, ambil bimbing pun semua dia Dia lak bimbing tu, gilak Dia pun Dia menggilak tu, Menggosok bimbing tu Sampai Persis bersin-sinar berjaya-jaya Dia pun kelihatan dengan orang tua Tak lukis tu Saya lah bimbing ni Tak berukis tu Sampai waktu tempoh dia Habis macam okay, Najib pun Umumkan okay, Sekarang tamang okay, Kita akan bernilai Ha, kita akan nilai, boleh tengok pada Yang sebelah yang roh Masya Allah, lupisan yang sebelah dinding Orang roh, Masya Allah, hebat lah kan? Tengok pula pulang Belah apa? Pulak tak ada apa-apa Tapi macam ni, ok, cuba sikapkan Tadi ni, Apabila tapi tengah-tengah Pemisah di antara dinding Roh dengan dinding Orang sini, saya sikap, maka Berkilat ni dinding mojir tu Sampai jadi dinding tumis Akhirnya lukisan yang berada di dinding roh tu Terpancar ke dalam dinding Yang kat kini tu malam lebih cantik Sebab dia berkilat So orang terpukul tengok Bercantikan yang cuman punya Barang dia tak berkelas tu Dia hilang tak, dia sampai? Ah, ah, Faham kan? Maksa dia ada setengah-tengah golongan Dia cuba mencari ilmu, Sama-sama dia mengkaji Bawa tu kaji Bawa meniaknya Macam-macam lah dia buat Macam orang kan? tu Tapi ada setengah bulan tu Dia berusihkan hati dia Dia berusihkan hati dia Seberusih-berusih yang mungkin Air ni terpancat dalam hati dia Segala apa yang dicari oleh orang yang tadi Faham lah Kalau kita Tapi bukan berarti kita tak belajar airmu <susur> lah Jangan salah faham lah Dia okay, tak ada belajar tu Berusihkan hati dia itu lain ni ilmu arifat lain Ada orang cuba nak Allah dengan mendalami ilmu Menjadalah, ilmu Menjadalah, ilmu Kita akan bahas alamnya Pakai pasapah, pakai tu Fikir, pening-pening fikir macam mana Supaya nak dapat marifat Tapi orang yang bersauh ni Dia untuk mendapat marifat ni, dia gila Bersihkan arifat, bersihkan arifat Bersihkan arifat, bersihkan Bersihkan Allah, Tuhan Bila berkata-kata, berkata-kata ini akhirnya terpancar dalam arifat Di arifat Pak. Okay. Ah. Itu perumpamaan lah. yang jadi, siapa dia sendiri di studi Maghribi dan Hilal. Ha, hati, demi hati yang mulia akan tersingkaplah kasyaf dan akhirnya mushahadah. Mushahadah ni lebih baik. Mushahadah ni nampak. Sampai dia nampak tu nanti hanya orang yang nampak saja yang tahu. dan tidak boleh bercontinue yang tak nampak bahwa apa yang dilihat tu tidak akan dapat dibayangkan, tidak dapat diceritakan. Musyahadah terhadap Allah ni Hati yang bersih ni bermusyahadah terhadap Allah di dunia ni tidak dapat diceritakan. Hanya hanya tauhid yang keterdirian, ada kedatangan nazar ini sebab. Uh, ada? Nazar, zikr, eh muraqabah bagi ahli makam ihsan adalah satu zikr. Ini perasaan hati. Tak kalah hati bening ataupun jernih Dalam menumpukan perhatiannya Hanya kepadanya Kepada Allah Menurusi segenap kehidupan Makau murahfabak -murah -murah adalah Penggunaan beri dan menurusi nabi Zot Zotiyah Rasa Dia bukan Dia rasa Man lam yaduk Nam jafham tu Yang belum rasa Takkan bahaw hanya orang yang suka rasa je lah yang mempunyai Okay, dah you know buat? Kembali kepada alam sendiri tu lah Jadi alam ni ada yang tidak berubah taca oleh masa dan tempat Sebab Allah berada di dalam lah hmm, tak, tak lagi lah Allah ni berada dalam tempat dan masa Adapun kita mengatakan Allah tu di langit Allah sendiri mengasahkan dalam Al-Quran Dia di langit Dia sama menanya, Yang Nabi Jalan Haji Tanya-tanya apa Si Jari aku Tengguna Allah Tentunya di langit Di atas Itu adalah Simbole bagi Ketirian Allah Kita di alam manusia Nak memahamkan Manusia Dengan alam manusia. Kalau kita di alam manusia Nak fahamkan Manusia dengan Alam Malaikat Maksudnya tak apa Kalau kita sendiri Tak berada di alam Malaikat Macam mana Kita nak memahamkan Alam Malaikat Kita kan menggunakan Alam Malaikat apa yang dia faham Dia, dia alam maksimalah Lepas tu bagi manusia Tempat yang tinggi tu ni mana? Ada yang lebih tinggi daripada langit? Biasa dia tau Tinggi melangit Betul? Jadi simbolik kepada langit tu adalah Tinggi Jadi Allah itu Lebih tinggi daripada langit Kerilukan Allah Makam Allah tu Lebih tinggi daripada langit Mereka tu kita Allah tu Di langit Atas langit Tentang kata Dari tempat langit Ketinggian Allah itu Di Mengatasi langit Isyarah so Isyarah simbolik Bukan yang masuk berada di mana? Faham? Kalau masuk berada di luar Dia cita kan Ini bulan Soang duduk ke utara Soang duduk ke selatan, Soang duduk ke timur, Soang duduk ke barat Jadi yang yang duduk ke utara Langit di mana? Atas kepala di Atas mana? Yang duduk ke selatan, Langit di mana? Pohong ke kan? Yang duduk ke timur, Langit di mana? Pasaran Pasaran yang lumi, barat, langit di mana? Nanti yang di utara, telefon yang di selatan Allah tu tak ada Oh Allah tu atas langit, tak. Kalau dia tujuh batas ke atas, dekat di sini Tapi yang di bawah tu, Allah tu tak ada Allah tu kat di atas, di apa? dia ke dia. betul? Dia kat Allah tu kat sana, macam ni? Yang belah, barat, sana, yang ni? Tapi yang timur pulak, di barat, di luar sana, di mana Allah tu? Apa betul? Jadi kita tak kata Allah tu berakhir di atas langit tak oh, kita kata nangis, orang khasatan, orang khasatan nangis Anak-anak, anak-anak, anak-anak pulak, 4, 3 pula? Jadi satu yang tidak masuk akal tu Allah berada pada satu tempat Kalau Allah berada pada alam di sini, alam lahud dia Yang mana tidak bertempat dan tidak masuk Di mana? Ya, alam ni tak tu Besi kan lah hati, kita singkat mana Oh, dah tak ni hanya sekadar duduk diorang dunia ni nak samakan Allah dengan dunia ni kita kira-kira kat atas, kat bawah, kat tepi kat depan, kat belakang tu dia arah mesti ada tu, tak ada arah sebenarnya nak ada, nampak alam kita contoh saya lah. kalau malaikat tu berada alam kita memang dia perlukan setahun dah sampai tu Nabi Kelanget, pun biasa nak sambal balik, tak boleh, nak tegak kita Nabi pun sini contoh sahabat ni, misalnya satu malam, macam mana boleh pergi Islam satu malam saja Sedangkan perjalanan daripada sini ke langit Biasa datang-datang telah ikut dalam kita punya alam kita Baru-baru-baru Jalan kan Tapi dalam masuk ke alam lain yang tidak dibatasi dia masuk Dan tempat Tunggu sedap nah, Bukan semua alam ada tempat kan Kita ada tempat nah. Seorang alam ini tidak dibatasi so, dia alam orang malekat Jadi dia dibatasi dia dibatasi dia dibatasi dia dibatasi Bagi alam Allah Faham kita jumpa sekarang boleh, boleh seseteng dia Kita diketahui mana kita dah Mana kita tahu ada alam malakul yang baru selabutnya nah, Buka tak syair Malah bukan empat ni saja Malah berhubung dah ni, Kita baca sempatnya ya. Ada sikit waktu S2 tu Tentang bahasa tentang Alam ni Alam ni menurut Wahab dan Munabir Menurut mereka-murut Ada yang katakan sebuah Ada yang katakan sebuah, ada yang katakan 18,000 Ada yang katakan juga lah Empat lah, ni lah tu pun dah pening dah mati pun Allah. dia jawapan dia akan tahu dia mati dia membaikkan mahu datang siapa ha, dah berroh dia pulis asat oh, dia punya ada alam lain dia punya dan Allah bagi kita mimpi juga Orang lah. mak kata mimpi itu juga, juga lah untuk mengajar kita bawa sesuatu alam lagi yang lain kita pula alam nyata. kita mimpi Apa kita nampak ke sini sahaja dia dekat dalam nyata hmm kita tengah tidur Sebelah-sebelah kita, kawan-kawan kita Jaga Yang mayang ke dengan mimpi pukul Dengan Facebook ke Ok, jagalah Kita mimpi dalam mimpi tu kita nampak Macam-macam kan -macam Kawan oh, dah laku ke dalam Kawan kita ni nampak? Kawan kita ni nampak apa yang kita mimpi ke? Sebab kita berada di alam mimpi yang alam lain Dia ada di atas, atas ni Dia tak nampak apa yang kita nampak Ah ha, Itu satu contoh yang Abah bagi Bahawa adanya alam-alam tu dah cukup lah Saya faham Ini nak menyamakan Allah Alam Allah tu berada dalam kita Itu orang jahil Nampak dengan orang jahilan Walaupun ada nazna yang berakhir Lepas tu nazna yang berakhir Kalau tidak sesuai dengan reality Dengan hakikat itu tak beri Kalau tak mau tak beri itu beri Faham ha? Makaratu ni, asyik, tuan, ayah, manaeh? Betul tak? Itu beri muka, itu faktor satu faktor-faktor memawas kepada murah tabah itu sama menyembah syiir, insyaallah.